Azken asteotan, guri egokitu zaigu, hauza den horren barrantzitsua den proiektua eta espazioa, indar guztiekin defendatzea. Berealako desalojo nahatuak, arriskuan jarri du, erronboko hauzeetzea. Saninazio, elorrieta eta Ibarreko landa hauzeetako, antolakuntza, politiko, jardun militante eta kulturalerako ezindestekoa den proiektua. Errondokoren osotzeak nagillian talakuntzaren desmoralizazio funtzio argia du eta guzako talde eta eragileen kaleak eragilea kalean utzeak jarduerarikabe utz ditzake horietako asko. Berdei bergasiaren biziraupererako ezinbestekoa den jabetza pribatuaren defendea ere badago errondoko errondokaren dezalojo matxoaren atzean. Izan ere Mondragon Kooperatibaren parte den Eroski enpresa milioi da errandoko eta hauza proiektu oso daten kalean utzi nahi duena. Beren jabetza defendatu eta espazio horren edabila kolektibua hauzukidei ukatzeko. Berriz, utzik eta abandonaturik gara dadin. Kapitalaren lege burdeza baliatuz eta poliziaaren laguntzarekin kaleratu nahi gaituzte. Unbarraren monopolia baliatu nahi dute antolakuntza politikoaren eta jabetza kolektiboaren kontra. Baina aurrean izango gaituzte. Sistema kapitalistaren egiturazko violentziaren esprezio diren erazo hauen aurrean, antolakuntza politikoaren beharra defendatzen baitugu. Dezalojo harrizkoan dauden aztikarriak txalimalogaztetxeak, do kiño batetxeak egin bezala. Okupazioaren hautkako erazoaldi eta kanpaina mediatikoari ere aur egin behar diogu. Jabetza prilatuaren defentsa itzuak klase ertainaren ilizizioa ikatzea eta landilehun klase kontientsa autopattzea helburu baitu. Gaur hemen botatzen dugun aldarriak oiarttzun izangohar da esango izan du gure zoetan hauzoko antolakuntza politikoa sustatzen jarraitu behar dugu. Indar irauntzaileak artikulatzen, klase kontsientzia eta elkartasuna sustatzen, Autodefentsa feminista eraikitzen, gure etxeen eta bizitzen defentza antolatzen, gure kaleak, mendiak eta hortuak nabesten, eta hauzoko kultura, politiko eta militanteari eusten. Izan ere, guk jaso dugun enborren politikoa praktikara eramatearen da errondoko hauzo etxea eta lau urte hauetako irilbidea horregaitik ezin dugu aztu kultur etxearen eredua Mila bederatzireon daidu gogeita mazazpian hauzo mugimenduak palanjaren kuartela okupatu zuenetik 20.000 irura arte sanin bizirik egon zen proiektua Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bilboko Ugalak nurpenatu zuten arte. Hauzoko, movimendu politiko, sozial eta kulturaren erreferentzia gunea ezabatu guran. Ez zuten lortu, ordea, eta hemen jarraitzen dugu. Kultura herrikoia sortzen, okupaziaren defentsan eta langileontzako antolakuntzarako tresnak eta espazioak eraikitzen. Ezin izango zaie errondoko berpistutako zugarra itxaltzea. Errondoko betirako hauzoreltzat izan dadin eta edonon zabal dadin. Gora okupazioa eta gora langileo morroka!